І штакаранів, в яких писалося «Цього літа написано святу книгу в гіркий і тяжкий час, бо віркоту і печаль повержений багатостраждальний вірменський народ. Щороку нові й нові біди падають на вірменський народ. Голод, меч, полонення, смерть, землетруси». Сулейман стояв перед Гянджею, дивився на її високі червонясті стіни, на неприступні башти, на гігантські чинари, що здіймалися над мурами, баштами і домами города, мов зелені небесні шатра. І вельми дивувався, що цей город досі цілий, що не став здобиччю ні шахського війська, ні безжальної османської сили». Безмежні виноградники довкола Гянджі й поля, що родили сам сімсот, були витоптані султанським військом в один день Вікові горіхові дерева порубано для вогнищ, на яких готувався плов для яничарів, річкою Гянджачай перегороджено, щоб лишити оточений город без води Сулейман послав Глашатаїв до стін Г'янджі з вимогою впустити його в місто без спротиву, бо він прийшов, щоб вклонитися пам'яті великого Нізамі, який прожив усе життя в Г'янджі і там був похований. Г'янджинці не відчинили воріт перед султаном, не вірили в те злочинне поклоніння їхньому генієві, бо хто ж приходить до Нізамі з тисячними ордами, які витоптують усе живе довкола. Не пробували відкупитися шовками, якими славилися їхні ремісники, бо вже робили так колись при монголах, але однаково не порятували свого прекрасного міста. Султан скликав диван, на дивані йому розповіли про те, як Гянджа захищалась колись від Тимура. Воїни вийшли з города і стали перед його стінами. Билися, поки за ними не впали стіни. Тоді вони перейшли до своїх домів, сховали в них жінок, дітей і старих, і все запалили, самі ж упали мертвими коло рідних порогів, нікого не давши в руки ворогу. Тоді над понищеною Гянджою височив тільки мавзолейні замі, та здіймалися на далекому обрії пощерблена гора Алхарак, вершина якої колись відкололася під час землетрусу і, загородивши ущелину, дала початок перлині цих місць озеру Гейгойль. Відтоді гянджинці не перестають повторювати – навіть мертвим нам належить Нізамі неподільно. Коли Сулейману розповіли цю легенду, він проказав рядки з Нізамі. «Хто наважиться стояти перед генієм твоїм, хай осліпне той під сяєвом твоїм?» І похмуро махнув рукою над рівниною, на якій лежала прекрасна гянджа з її мечетями, медресе, ринками, славетними рядами ремісників, буйними чинарами, подібних до яких, мабуть, не буде Ніде в світі, з горіховими і гранатовими садами, тихими вуличками і дзюркотом прозорої води. І город за три дні був зметений з лиця землі, спалений, поруйнований, потоптаний султанськими слонами. Тільки округло здіймався над руйновищами мавзолейні замі, мов кам'яний палець долі, що вперто вказує на небо, але ніколи не відривається від землі, з якої виріс. Султан поїхав до мавзолею. Там уже поставлено було для нього похідний шовковий намет, устелено землю килимами, коли яких, не сміючи ступати туди, зібралися вельможі, імами, улеми, поети, мудреці. «Хай лунають тут тільки вірші великого Нізамі», – сказав Сулейман. «І хай віднині завжди буде так. Тут ніщо не може існувати, крім величі Нізамі». Для султана і гостей було розіграно сказання слов'янської княжни – Семи семикрасунь замі, І Сулейман вельми втішився цим, щедро обдарував чітців і побажав провести ніч коло Нізамі. І тої ночі написав хорем про все це, навівши в листі рядки з Нізамі про слов'янську княжну. Бо вона в усіх науках господинею була, розумом крилатим здивувати будь-кого могла, всі глибини руху тіл небесних осягла, таїну таїн арканом думки сповела. «Хіба ж то не про мою безцінну хурем сказано у великого Нізамі?» – вигукнув султан. У досвіта, коли він вийшов з намету, щоб дихнути росою, його спокій порушила якась колотнеча. Султан спитав, що там сталося, чауш доповів, затримано якогось обідренця.